وسلم تسليما كثيرا اما بعد وزدو من مصيمه 7 من اا براي مصيمه ت الشيخ عرفات المحمدي حفظه الله رث يته السهيمري صلى الله عليه وسلم رث سيرس تريغوم ن مصيمه ن كالوم و نسعي حوتاه se ka qenë kohë e gjatë për ata se e, pengamiri sallallahu në nësëllëm është ti pagabushëm dhe thotë se allahu e kam brojt prej gabimeve sidomos prej gabimeve të mëdha prej shirkut, prej harameve kështë <coughs> e kështë më rad sot du të vazhdojmë me e, me ndodhin në shpelën Hira, kër i ka ardhë për nga merit sallallahu aleyhi mësallem, Gjibrili aleyhi sallatu vësallam, dhe ka fillu, do tëtë me shpallin e partë të ajeteve të paratë kuramit. Për para se të dalim aty, do të përmendim se për para se me fillu shpallia për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, falgjort edhe ata që kanë qenë, dhe më thënë, që janë marrë me falë edhe që kanë pasë bashkunim me sheitanat prej gjinëve kanë qenë të informum me një aspekt, dhe më thënë, një kanë ardhë lajmet se së shpeti ka me ardhë të nga meri e, sallallar valeri vasallem e, pse kjo, sepse për para filimit shpaljes është në byllë qieli për zejmë, domethënë to cilët i kanë dëgjuar lajmet në qieullin e parë. Ësht si çka përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ku i tregon fjalët e xhinëve që i kanë thënë, kanë thënë ana lamasn as samaa fa wajadnaha muliat harasan shadiden wa shuhaba, do thot e, se ne skum në qiell, si më thonë me hulumtu. Mirë po e gjëtëm se ishte mbush me roje të fuqishëm, dhe më thënë me shumë roje, dhe me e, kometa, ose dhëtët me uje gjuajtës. Wa anna kunna ne kërdu minha me kaida li sëm'i, femen jes të mi il ane jegjid lehu shihaben rasada, dhe kam thënë pra se ne kishim ullë, se ku ullëshim për të dhëgju, dhëtët për të dhëgju, Lajmet, mirë po tani ku shkon të dëgjoj, do të gjeje komet që e pred, dëmë thënë, që e sulman. Wa ena lan edri e shërrun uri dhe bi menfil ardi em e rade bi him rabbuhum rrashada. Dhe ne nuk e dim se a, a do t'ju vije shër, dëmë thënë, një keqë, në një keqë aty në që janë tokë, apo do t'ju sjele Allahu atyre dhe një të mirë. Si do që oftë, dë thotë ata Gjinë Që kanë pasë lidhje me disa Prej njerësve, du më thonë me Me Falgjort, me bashkëpuntort E tyre Kanë kan përmend Dë thotë se do të vije penga meri Du më thonë se ka ardh koha që Dale penga meri fundit Sallallahu aleyhi wasallem Si që transmitohet në Sahihun e Bukha, Bukhariut Rahimahullah nga Abdullah ibn Omer radhi Allahu anhu ma i cili transmiton nga ijati Omeri radhi Allahu anhu e, thot pra thot Omeri radhi Allahu anhu se ka qenë ullur në një vend dhe pra në ti ka galu një njeri një njeri bukur thot e, dhe e, ka thonë Omeri radhi Allahu nëse nuk nuk ga boj më thënë, nëse majmen mirë Këj njeri në kurishtën fej në gjahiljetit ka qenë prej falgjorve Ndë më thonë Meri Radiallahu në hu e ka pa dhe i është kujtu se për para shpalljes Thotë për para dhe se dvije për nga Meri Sallallahu Njëmselëm kjo ka qenë falgjor Dhe i ka thonë Meri Radiallahu në hu ka thonë Silman i këtë njeri dhe e ka më thirë dhe ka ardha i njeri ju Pasta i, i ka thonë a meri rrëdhjallan hu, ati të thota, nuk ishë ati prej falxorve, edhe që kështë të në falë në gjahiljet, njeri ju i ka thonë, e, a i njeri ju i ka thonë, nuk më duket kjo pritje, që ma, po më bëndë sotë, si pritje muslimanit. Dëmë thonë, se ta shune ma si jam muslimane dhe ka marrë të tisti musliman, nuk është mirë me ma përmenë këtë qka ka kalu maherët e qka ka më qenë maherët e qka ka vepru më vepruldë, më thanë, maherët. <coughs> Atë herë o meri rëdhjallahu anë huj ka thanë, do thot unë e kë, këmgulli që ti të më tregojshë, të më thanë se apo më kujtoj është mirë ose jo. E, dhe e ka thanë e njëri ju, do thot unë kam qenë falëgjor në gjahiliet. Atë herë o meri rëdhjallahu anë huj ka thanë, sila zgjëja më e çuditshme që ata kanë prur, do të thënë lajmi më më i çuditshëm që ata kanë prur xhinët ty. Evë, ju ka thonë, thënë, do të thënë xhinët, pra kuptohet se fallzorët bashkujtojnë me xhinët për, për me rad, Edhe, temate, të parashikuar diçka për të ardhmen, ne gjithasumë radhë do ta seriojmë pak më vonë. Evë, kemi për mënenë tema te tauhidit, në mësimet e tauhidit siskon ajo zinxhiri i faldit. Ë, pra i ka thon cila është ajo gjëja më e çuditshme që ta kanë tregu zinët ty. Ka thënë ai njeriu kurisa një ditë në treg më erdhi, do të thënë ai xhini ose ajo xhinesha me të cilën kanë bashkunuar. Edhe kam pasë ishte e tronditur, do të thënë e friksuar shumë. Ë, vë i ka thon ajo gjinja i ka thonë këti falxorit se dëmë thënë gjinët u shkatruun edhe u dopsun e kështu me radh si janë shprej se gjinët kanë dëmë thënë në të folur flasin disi me rim me fjalë të rana këthot elem të rral gjinën e i blaseha e jaseha min badi inkasiha vë luhuqëha bil qalasi wa ihlasiha Allahu alemu ne nuk e kuptoj këtë fjalë krejt. Ather Omer radiuallahu anhu i ka thon ka thon po vërtetën ashtu e thon ky njeri. Domethën Omer radiuallahu ne ja ka vërtetu që ndodhi aty fallzorit më herët sum, domethën se është musliman. Edhe u thot Omer radi Allah anhu se edhe un kur kam qenë te ata idu chigan adru musrikt u thot ka ard nje eri edhe ka fer nje nje dele nje nje vic edhe pastaj thot bertiti nje za qe nuk kisha dghju ma heret bertm ta till edhe za mat fuqishëm se aj edhe aj zon i ka than Ya ja Jali, Amrun Nadir, rrejalun fasih, i ja thot la ilahe illallah. Domethan o oh, i catch si më kanë oh, i dëmshëm, eh, erdhni ni çoshtje e papritur, ni njerëz që flet shumë bukur që thot la ilahe illallah. Edhe thot Amerira eh, Delon hum interesoj se çka është ky zë. Edhe atëre thët, u interesova shkova ma aforëve, të gjova prapë të njëtën fjalë, e thët, mas disa ditve, du më thënë, nuk kalunë shumë dit, kur në erdhë lajmë i se ka dalë një pengamerë. Du më thënë, këtë kët regim, omer, me këtë regim, o meri rrëdhjallohën, e vërtetëon atë qka e ka të regua e njeri ju, se gjinnët, du më thënë, për para shpaljes, kanë lajmëru se... Dëmë thënë kanë qenë të frikësumë dhe të trënditur se po vjenë pengamer i funit edhe kanë përmenë. Dëmë thëtë djinët kanë fol edhe përmes idhujve, dëmë thënë kanë banë që disi dale zoni prej idhujve, kanë fol edhe përmes kafshëve, dëmë thënë si qdijet prej natyres djinëve. Edhe disa njerë që kanë dëgju, e sidomos ata që kanë pashë bashkunim me ta, si që janë falë gjordë. Uh, në tjetër transmitim që është përmend se djinët, duhet që kanë folë me njerëzit e kanë përmend ardhje në fina merit sërë Allah është hadithi Jabir ibn Abdullahit radhi Allahu anhu që e transmiton Ebu Nuajmi dhe Bejhakiu dhe është Hasen dhe më thonë shumica e djetarve e kanë ba Hasen uh, thotë se Lajmi i parë që ka ardhur në Medinë për ardhjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë se Xhabiri radhiyallahu anhu thotë në Medinë ka pas një grua e cila ka paskunumë xhin. Edhe një herë ka ardhur xhini në formë të plumbit, plumbit bardhë. Dhe është ka qëndruar mbi mur, mbi murin që kanë pas aty afër. Edhe i ka thonë ajo gruaja, pse nuk zbret te na? Edhe të flasim, bëjmë muhabet, do të bojmë mabed, më thënë ti na tregosh diçka, na tregojmë diçka. Ë kështu me radh. Atëherë ky plumbi i ka thënë, ë, i cili ka qenë zin, do të thënë nuk ka qenë thum, po zin në formën e plumbit. I ka thënë ka ardhur pejgamberi në Mekë, i cili e ka ndalu zinon edhe ne ka ndalu ato që i kemi bënë ne. Dëmë thënë, a i gjinë i ka tregu se tashme ka ardhën me kë pengameri, cili e ndalonë zinaneve në ndalonë ato vejpra që i kemi bënë ne maherët. Dë thëtë, pra gjinët të cilët edhe falgjord që ka kanë pasë lidhje me gjinët, <të> edhe që i kanë marë lajmet prej tyre, pra gjinët i kanë tregu aty nëve qofsin të popuj të më thonë qofsin të arapt ose të popuj tjerë ata falxorë e kanë marrë këto lajmërime prej gjinëve se të më thonë qështi atyre është ngushtu të një edhe janë vështirësi matë madhe se sa kanë qenë për para kuptohet se qili ka qenë imbrojtur gjithmon edhe me laqet i kanë gzujt gjinët me yje, mirë për para për para filimit të shpaljes, kjo është forcu ma shumë edhe është pengu pra asë një gjinn nuk ka pas mundësi ma të dhe gjoj e lajmin, dhe më thënë, për shpaljen edhe ata se që ka të ti vije për nga merit, qëllallahu anem sëllim. Si që thotë, këtu Allahu subhanahu të ala duke i tregu fjalë të gjinnëve, wa anna lëmesnes, wa, wa Dhe më thënë, se shkum në qilë me kërku, si më thënë, me hullum tu, mirë po e gjëtëm se është mbush, dhe më thënë, me, me roje. Pra është mbush, më përpara ka qenë me më pak roje, pra mulli e të harësën shëdiden, wa shuhu ba, dhe më thënë, me është mbush, plëtë me roje të fuqishëm edhe të shumët. Edhe kanë thënë, dhe më thënë, Kuna në kërëdu, minha me ka i dhe lisëmëri, pra përpara ullëshim për, për të ndëgju, për të një thotë kusë dëgjon, a i do të shkatrohet me yllë ose me kometë, ose si thonë ndryshë, atinve. Gjithashtu në sahihun e muslimit, rahimehullah, transmitohet nga Abdullah ibn Abbas, i radiallahu anhume, se ka thonë, që njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, prej ansarve, i ka treguar se përderisa kanë qenë duke net një nat me pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem, kur ka rënë një yll. Edheni kur do të them natën nëse e shikoni qiellin, ka mundësi të shihni ajo që quhet përndrysat e popullit rënje yllit. Edhe ka ndricu, do të them kur ka rënë ai ka ndricu shumë. Ather pengjameri sallallahu alejhi wasallam i ka thon, çka keni thon ju n Xahiliet kur binin yjëkston kët form? Erë kanë thon ata Allahu wa rasuluhu a'lam, domethën Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Kurse ne në kohën e Xahiliet, domethën përpara ardhis pejgamberit për sallallahu alejhi wasallam, kemi thon, sonte ka lind një njerë i madh ose ka vdeq një njerë i madh. Ather pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thon Ujet nuk bin përvdekje nëse lindje në dikuit Mirë po Zoti Jon subhanahu wa ta'ala Që të barak e wa ta'ale smuhu Kur vendos një qështje Pra kur gjikon ose kur cakton një qështje Atëher e madhrojnë atë barët si të arshit Dëmë thënë kur e jep një urdhër Allahu subhanahu wa ta'ala Për diçka për të ndodh Atëherë, bardësit e arshit e madhrojnë, bëjnë të sbihë, subhanallah. Dhe melakët që janë afertyre, gjithashtu bëjnë të sbihë, kër i digjojnë ata, edhe atë athojnë, subhanallah. Edhe kështu me radhë, pra se cila shkallë, si me thone, melakeve në qiejë, e madhrojnë Allahun dheri sa të vinë të me lajket që janë në qilin e tokës pas taj dhe më thonë ata që janë afer barëtësve të arshit ju thonë barëtësve të arshit që ka urdhrojë zoti dhe ata i informojnë i tregojnë dhe kështu me radhë dhe më thonë shkallë pas shkallë vjen lajmi dheri të me lajket që janë në qilin e tokës Atëherë, thotë, gjind, dhe më thonë, shkojnë nën qëllin e tokës, ata nuk mund me hip për mi, mirë po shkojnë aty aferë dhe dëgjojnë lajmërimin që ju vjen me lajkeve të qëllit të tokës. Edhe atëherë gjuhën me këto kometat ose me, me yje, edhe thotë, atëherë vinë ata në tokë, edhe ju tregojnë bashkëpuntorëve të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të prej falxorve, du të thët, edhe jatë regojnë lajmin. Mirë po, nuk e dygjojnë lajmin plëtsisht, shtu që i shtojnë ati, thët, atë që e kanë transmitua, shtu si është thanë në qilë, dhe më thanë ajo është hak, mirë po ato shtojnë edhe zbukurojnë, dhe më thanë si që janë shejtanët të cilët gjenjenë. Dhe thët, kjo është ajo që ka qenë në kohën për para shpaljes të pengamerit përpara orës së shpalljes, do të them te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse kur ka filluar shpallja ose përpara se të fillojë shpallja, një një periudhë, do të them përpara fillimit të shpalljes është mbyll krejtësisht kjo mundësi për xhind. Do të them nuk kanë mund të dëgjojnë asnjë lloj lajmi, as as pak as shumë, do të them se përpara nuk i kanë dëgju plotësisht, kan mirë po kan marr pjesë të lajmeve dhe i kanë sjellte fallxort. Kërse në kohën e shpalljes, pra, si që ka thënë Allahu, muli e të harasën qediden, vë shuhu be, dhe më thënë është në bush, plot me roje dhe me komejta. Gjithashtu në mësimet e më përshme, kemi të regu se edhe jahudit, edhe krishter, të thë që kanë pasë dituri, e kanë prit ardhje në për nga merit sallallahu a.s. Dume thënë këtë dhe këtë shëjtanët prej njerëzve, që edhe shëjtanët e gjinëve kanë dit se do të vijë për nga merit sallallahu a.s. Edhe jahudit gjithashtu e kanë dit në bazë të asaj që shkryen në librat e tyne, e kanë dit shumë mirë cilësit, kohën, vendin ku do të vijë për nga merit sallallahu a.s. Edhe kemi, kemi përmen disa hadithë, disa transmitime që e kandid kët. Ë, këtu do ta përmend ndim edhe vetëm një hadith që e vërteton atë që e kemi thënë edhe më herët. Ëm, e vatra i ardhit që kanë, qenë Medine, kanë Arabve, adhuru, në Medinë. Ju kam thënë Arabëve, do thot aty në adhuruës mushrikve, adhuruësve të Idhëve në Medinë ju kanë thonë se neve do të navijë penga merja dhe me ta do t'ju luftojmë do t'ju më poshtim një haditha transmiton Seleme i ben Seleme i ben Vaksh kër ka, ka qenë radiallahu anhu prej pjestarve të luftës e bedrit dhe thotë se e ka pas në medine pra për para ardhjes penga merit selallahu anhu E ka pas një kosi yahudi. Ëh që Yahudia ka qenë prej fisit Benu Abdul Ashel. E thot një ditë doli ky Yahudia prej shtësisë së tij përpara ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë përpara se të ti vi në Spanja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Madinë. Edhe thot e, i ka dhe të jahudia ka qenë ka jetu e, afer ose mes fisit bëni abdil ashhel edhe aty ka pa të ullur disa prej ati fisit dhe ka ardhë i, i, ky jahudia të ata edhe thot e, selama i ben selama radhiallahu anhu thot atë ditë unë isha e, me i riu që isha ullur aty dhe më thanë normalisht janë ull pleqët e fisit e dhe kanë bisedu, me i riu që ka qenë aty, ose ka qenë djelosh i riu në atë ko, ka qenë këtë transmitu e si, radhi Allahu anhu. Edhe thotë se këtë jahudia ka përmend rinjalljen edhe ditën e gjykimit edhe dhe thotë gjykimin ose lëgaritjen, mizanin, gjënetin, gjëhenemin e kështu me radhja o ka përmend aty në mushrikve, kurse ata janë përgjigjë Thën, kanë qenë adhuru esit e idhujve nuk kanë besu se ka rinjallje dhe ka logaritje për kanë besu se kjo është jeta krejt dhe më thonë në dunja si që përmendet në në kuran gjithashtu që kanë thonë inhija illa eh, hajatun e dunja në mutu e nahja po ama nahnu bi me bruthin eh, pra kanë thonë kjo është vetëm jeta e kësaj bote në jetojmë këtu edhe vdesim edhe nuk do të rinjallëm i kurse jahudit normalisht që i kanë pas e, liber që ju ka ardhë prej Allahut, të Musa i a.s.m., dëmë thënë, i kanë besu këto qështje të akirejtit. Atëherë, i kanë thënë këta që kanë qenë ullur, më shrikt, i kanë thënë jehudis, uaj hakeja fula, o, o filan, dëmë thënë, o, si ka pas emrinaj, i kanë thënë, a mendonë se kjo do të ndove, e, edhe se njerëzit do të rinjallin, pas i dvdesin, do të rinjallin në një vend ku ka gjenet e gjehenem dhe do të shpërblehen si pas vej prave të tyre. Jahudia i ka thonë, po, pasha atë në të cilin betohemi, ka atje gjenet edhe gjenet e gjehenem, edhe thotë, ku sheshe gjehenemin atje, do të dëshiroje që dënimin e gjehenemit ta kishte marë në dunja, në furën, matë madhe që ekziston, do të thonë, të ishte piek në të edhe të ishte djeg. Pra njeriu ka ka dash të më thonë ky Yahudia, se njeriu kur është në xhenemin edhe trishtimin edhe tmerrin, do të thonë, çka është në xhenem, edhe madhësinë e xhenemit, në atë moment dëshirojnë që më mirë këtë takisht periatun dunya në furrën e zjarrit më të madh që ekziston në dunya, edhe ta kish kaluam, do të thonë, mos ta mos i vije ky dënim në Axhirat. Atë herë i kanë thonë ata yahudit. I kanë thonë mushrikët këtë yahudit. Çfarë argumenti që përkë përkët? Do të thonë, na ka argument se me të vërtet do të ringjallemi. Subhanallahu sigur disa njerëz ska thonë këtë ton se ku ka argument për këta, ku se ka pa dxënetin e dxëhenemi, nëse ku se është këthi prapë për me në tregu. I kanë thonë ata këti jahudijut, qëfar argument i ke? Do më thonë, pika i prune këto fjallë, dhe me cka i argumenton. Ai u është përgjigjë, argument për këta është një pengamer, i cili do të vijen nga kjo anë, edhe ka ba me shenë ka, me kja. Edhe ata i kanë thonë kur do të dvije kjë, du më thonë, pra, si ta, kur, kur ta merë mendja se do të dvije kjë, i penga merë. Edhe a i thotë, pra thotë transmitu e si seleme i bënd seleme, thotë më, më shikoj mu, edhe tha, nëse kjë djalë, rritët, du më thonë, nëse ka jetë kjë djalë, du ta rrie, Atë uh, këtë pengamer Do më thamë se do të vije gjatë kësaj periude Pra kjo generat E këti idealit do të mërinë këtë pengamer e, Edhe kjo është pra Kuptohet se Po, pastaj Seleme i bënd Seleme, radiallahu anhu, thot Natë dit isha unë Majriju natë takim Natë me gjlis Pastaj thot se Në E, ne e arritëm këtë pëngamer e erdi, dhe më thënë medine, edhe këj jahudi ishte gjaldhë, e ne që ishi mulur aty i besum, kurse aj nuk i besoj, edhe refuzoj, dhe më thënë, prej mendje madhësisë edhe u rejtjesë. Dhe thëtë se, së që të regumë se jahudit nuk ka, kanë prit që do të vijë, e kanë dit, jo kanë prit, po e kanë dit se do të vijë e pëngameri, sallallahu aleyhi ve sellem, mirë pa ata kanë prit se do të vijë prej mesit të tyre, prej jahudive, prej dënë Israelve. Kur ka ardhë prej bive të Ismailit, a lehi salatu vësselam, e kanë refuzu edhe kanë e kanë armiqësu. Dhe thëta thot i thotë se këj që i ka folë për pengamerin, kur ka ardhë pengamerin, këta i kanë besu, ata që ishin ullur, kërsa i që ka folë, nuk i ka besu. Dhe thotë se pas kësaj, ja kanë përmend ati jahudijut, se anë a thështë se ti kështu e kështu, ata po të pesanoo qebe son mirë po <coughs> e, ai ka thon po unë ju kam thon mirë po nuk e kam dit se ky do të jetë do të thon nuk e ka pra nuk e ka nuk e ngan prit se do të jetë prej arabëve eh mirë do të thot nat periudh përpara eh spadhës Mas e masmiriya për shkruën periudhën përpara shpalljes edhe fillimin e shpalljes e përshkruan një hadith i gat të cilin e transmeton Aisha radhiyallahu anha e cila thot awal ma budi bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al wahy ar ru'ya salihah thot fillimi kur ka filluar miard shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse më e para me të cilin ka filu shpalja me ardhë për nga Meritë janë andrat e mira ose në tjetër në transmitim rrujës sadiqa, dëmë thënë andrat e vërteta finënëm, dëmë thënë në gjumë dhe thotë se aj nuk ka pa dë njëherë një andër, natën në gjumë për vetë se në mëngjez i ka realizu si kur ardhja e mëngjezit, dëmë thënë e ka pa qartë se mua ashtu si e ka pa në andër, të njajta i ka ndodhë gjardit edhe thot, në atë ko, jështë ba e dashur, për nga meri sallallahu aleyhu a sellem, vetëmija. Tu më thonë, ka dashët vetëmohët, vetësohet prej njerëzëve, përshka këta saj që e ka pa prej e, shirkut dhe prishjes që e kanë pasë ata. Për nga meri sallallahu aleyhu a sellem, nuk ka qenë i knaçt edhe nuk e ka pëlqy, ose nuk është pajtu, me, thon, me shirkun edhe adhurimin e idhujve që e kanë baë kërë ishit, pra ndaj kada është mos mu përzi me as një njëri dhe më thënë, ma shumë i ka pëlqy dveqohet edhe të largohet pre njerëzve edhe thot se ka fillu të shkoje në shpelën Hira edhe aty ka ba i badet edhe thot ka vazhdu me i badet disa net edhe pastaj është këthi të Khadijja radiallahu anha, ka marrë ushqim për gjithashtu edhe për aqnet, edhe ka vazhdu e kështu me radhë. E thëtë, qëka është kë ibadet që e ka bo pengameri, sallallahu aleyhi wasallam? Po, përpara se dë vazhdojmë me atë, e, dë thëtë përveç andrave, pra filimi se andrat e pengamerve janë Shpalje, që që ka thonë pengameri sallallahu në sëllem Pra andrat e pengamerve janë shpalje prej Allahu të sëbëhanë huve të ala Dhe ato janë të vërteta Andrat që ka në ardhë dhe shpalja që ka filu Më ardhë në andrat ka qenë si para përgatitje Për pengamerin sallallahu në sëllem Për atë që do t'i ndove Kër t'jetë zgjuar Dëmë thënë për Kër t'filoj shpalja t'i vi Edhe zgjuar Dëmë thënë ato kanë qenë Si pë para përgatitje. Gjithashtu, prej këtyre parapërgatitjeve ka qenë edhe ajo se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka pas ka 12 zan me kafar drit. Do të thonë që i është paraçit, edhe Zoti i ka fol. Do të thotë ajo ka qenë prej formave, do thot për parafillimit të shpalljes. Përveç asaj, e, e thot i kanë dhënë selam gurt si që transmetojt në sahihun e muslimit, që për nga meri sallallahu alai në selim ka than, në meke është një gurë që une di, dëmë thënë edhe tani e di cili është ai gurë, që më jebët e selam disa net për paraset më vijë shpalja. Dëmë thënë, kur ka kalu prën ati gurit, i ka than selam për parase me fillu shpalja. Pra ka than, për nga meri sallallahu alai në selim, që edhe tani e di se cili është ai gurë. Ëh. Domethën kjo se në atë periudh Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka ka dosht shumë të veçohet edhe të vetmohet, edhe kjo ka qenë gjithashtu për si para përgatitje e spaljes. Ëh dhe kanë thënë se këto ëndra të vërteta që i ka pasur Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kanë qenë 6 muaj për para ar dhe ashpalljes. Ka as përmend thotë transmetime siç është, siç e ka përmend Ibn Ishaq me saned sahi se fillimi me të cilën ka filluar shpallja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur Allahu ka dashur ta nderojë atë dhe ta mësirojë njerëzit, ka thënë duke pa andra të vërteta edhe shtëgja që i ka pa, i ka ardhë sikur agimi mëngjezi, dëmë thanë, sikur, si që ka dalë djeli, gjithashtu edhe realizimi i andrës. Edhe ka vazhdu në këtë, <coughs> si që thamë, gjastë mui. Pra ndaj, <coughs> në këtë pik i kanë përmend shkallët e shpalljes. Pra thamë se në Andra, andra penga merve është spallje për Allahut. Pra, penga nuk është ofin ndra prej e seitanit ose ndra të kota, por ndra që është ofin spallje për Allahut subhanahu wa taala. Kjo këp e kam vogarit <coughs> si një shkallë ose një prej llojeve të spalljes. Tjetër lloj i spalljes është frymëzimi që ja ka prur meleku Në zemër, pengamerit sallallahu aleyhi sallem Në thot, frymzim Pa e pa me lajken Pa e pa Gjibrilin aleyhin sallatë vësallam Në thot, i ka frymzu diçka në zemër Dha e ka ditë që ajo është shpallje prej Allahut Si që është përshenul hadithi Inë në ruha lë kudusi Në fëthefi ru'i Dëmë thëmë se shpirtit shentit Pra Gjibrili a.s. Më ka frimzu në zemër Se as një njeri nuk mund të vdes Dërisa ti placohet e gjelit Më thënë jeta Edhe dërisa ta, ta konsumoje Të gjithë rizkun që ja ka caktu Allahu Dëmë thënë njeri nuk ka mundësi Më vdekë para kohës si Ajo është fjalë shume gabushme Shume gabuar Më thëmë që Filani vdikë para vaktit Pra asë njeri nuk ka mundësi të vdese për para e, se ti plotsoj e ditët që ja ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nuk ka mundësi të vdese pa e konsumu të gjithat rizk që ja ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Për nëndaj ka than fa e gjmilu fit taleb du më than ose në tjetër në transmitim, frigojnë një Allahu dhe kërko, e kërkojnë një rizkun me të mirë dhe mësë mos të ndzise dikënd nga dalsimi i riskut që ta kërkoje riskun me mëkat. Duhë më thënë, dikush punon-punon edhe shese pak fiton edhe atër e drejtohet në mëkat. Duhë më thënë, kjo ka thonë për nga mirë sallallahu nëmselim, pra frigojnë i Allahut dhe kërkojen i riskun me të mirë, me halal. Dhe mos jetë shka kjo vonimi i riskut që ta kërkojni me mëkat, sepse thot <coughs> mirësia Allahut dhe ajo e mirë që është e Allahu nuk fitohet me mëkat, po fitohet vetëm me bindje ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëmë thënë, kjo është shkalla e dytë, pra frymzimi i melakes në zemër, në zemën e pengamerit qëllë Allahu nësëllim. Shkalla e tretë, është, ose loj i tretë i shpaljes, është kur meleku i është shëndru në formë të njeriu dhe i ka folë si kur njëri edhe pejgamberi sallallahu alejhi veselam e ka kuptuar dhe ka mbajtur mendat që i ka thol. Do të thonë kjo është shkalla e tretë, në disa transmetime përmendet se Xhibrili alayhi salatu vesselam u shndrua në formën e Dihje al-Kalbiut radhiyallahu anhu, <coughs> njani prej sahabeve dhe i ka thol pejgamberi sallallahu alejhi veselam direkt, do të thonë sikur njëri edhe është shumë i njohur hadithi Omerit radhiyallahu anhu për shtyllat e islamit, imanit edhe të ihsanit, sikur ka ardhur Xhibrili alayhis mm -hmm. salatu vesselam form të një njeriu, që e ka pas flokët edhe mire këndshumë nzez, të kurse tësha të shumë të bardha, më thënë e kanë parë të gjithë sahabët. Shkolla ose lloji i katërt është e, kër i ka ardhë shpalja në formë të zanit të zilës. Të më thanë, sikur e, të ringlima e zilës i ka të gju ajetën të thot që janë shpal. Edhe kjo ka qenë e, ma e vështira për pengamerin sërallohën e më së, thanë, të më thanë, të gjitha lojet e shpalja janë të vështira për pengamerin sërallohën e më sëllem, edhe vetë shpalja është e rronë edhe vështirë ka thon Allah subhanahu wa taala inna sanulqi alayka qawlan thaqila do methen ne do të shpallim ty fjalë të randa do methen vetë shpallja është e randë mirë po prat hy në vlojave më e vështira dhe më e randa ka qenë kjo kur i ka ardhur Zanin në formë të tringëllimës zileve ather edhe në ditët më të ftota është dhërsiti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ndodh disa herë që ka qen hipur mbi deve, devja është ul, do të thonë nuk ka mund me bart, e, at, e më e bart ehm atë peshën e spallës. Do të thonë devja që është prej kafshëve që bartin e, më shumë peshë, do të thonë pesha më të madhe. Gjithashtu tregon Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu se një herë kur ka qen ulur pranë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka pas kofshën mbi kofshën e radhi Allahu anhu. Edhe thot, atëheri filloj të vije shpalja dhe atë shumë mu ranu, dhe më thënë, kama, që me ndova se du të më thërmojt, dhe më thënë, du të coptojt pi, pi peshës. Kjo është pra njënë aprej lojeve të shpaljes. Lojë i pestë është kur e ka pa Djibrili alayhi salatu vesselam në formën e tij të vërtetë, do të thënë në formën në të cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo i ka ndodhur dy herë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e ka parë në fillim ëm, do të thënë në Mekë, në vendin që quhet Ejjad, kur i ka ardhur Djibrili alayhi salatu vesselam në formën e tij, ka pasë djoshin krah dhe e ka zan krejt horizonin dhe më thanë ka qenë shumë i madhë prej në tokë dëri në qilë edhe ka pas 600 kratë për të, të kam shelë krejt atë që duket prej kodre edhe hera tjetër është në në Isra dhe më thanë në të dhine Isra së dhe Merajit shkalla e gjashtë të seloj i gjashtë kur e, Allahu subhanahu wa taala i ka spall pe pe ameri sallallahu alaihi wasallam diçka prej do të thonjë që thuhet min wara'i hijab, do të thonë pas perdës. Do thot Allahu direkt i ka fol mirë po si pas një mbulesë. Do thonë siç ka qenë e, në siç si ka qenë gjithashtu në Miraz. Ose disa i veçojnë edhe një lloj tjetër. Lohi Istatë, kur Allahu subhanahu wa ta'ala i flet drejt për drejt për drejt për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam pa më dërmjetësim të, të melaikës. Dëmë thënë, uh, Allahu i ka fol për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, mësit i ka fol Musajt aleyhi sallatu wa sallam, së si shka thënë Allahu wa kellem Allahu Musa të klima, dëmë thënë Allahu i ka fol Musajt direkt me fjallë, ose në tjetëra jetë u e kelle me hu rabbu hu, të më thënë i ka fol zotit i ti. Gjithashtu edhe për nga merit sallallahu aleyhi vesellem, i ka fol me fjal direkt. Gjisa e kanë përmend që ka raste kuri ka ardh shpalja në gjumë, mirë për po kjo si duket nuk është të sakt që përmendin rastin kër të regon të më thënë që është haditin sahi muslim, ku të regohet se dhe thot, dhe më thënë, një herishim me pengamerin sallallahu aleyhi vesellem, një dit, kuraj, dhe thot ajo që thuet a, arabisht, aghfa, ighfa eten, dhe më thënë, unë bështet, si me thonë, sikur e, e zu gjumi, e pastaj e ngriti kokën, ose e uli kokën, dhe më thënë, sikur për me flet, ajo nën kuptohet, pastaj thot e ngriti kokën duke busqesh, edhe i thamë, shkat shtini me qesh ojë dërguari Allahut, adevai kafan sallallahu alayhi wa sallam tani msbriti ni sura adev ka lazu bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kauthar dumthanne tita dam kautherin fasalli li rabbika wanhar falo berzatin tamde trei kurban inna sha'ni inna sha'nika huwa al abtar dumthanse aitit sun tu ayosti imalku rase dunu rase i, i këputur Për staj ka thonë për nga meri sallallahu anem sallam a dini se qëka është kjotheri sahabët kanë thonë Allahu a rasullu hu a'lem ka thonë aja është një lumë të cilin më ka premtu zoti im në gjennet E për e kësaj do tëtë kanë nëzirë se i ka ardhë në gjumë shpalja ndë njëherë Mirë po kjo nuk do më thonë se ka qenë gjumë Kjo do tëtë se kur ka fillu mi ardhë shpalja e ka ullë kokën, ose e ka në bjullë sydë, më thënë se, si që të regumë peshen që e ka pasë dhe vështirësin sallallahu aleyhi wasallem. Pra, kjo ishte për lojët e shpaljeve, pasi fillum, hadithin e ishës radiallahu anha. Ka thanë se është vequ, pra, fillimi ka fillu me andra, edhe natë kohë kur kanë fillu këta andra, ka pasë qepë shumë që të vequhet Pra nuk kadasht të rime njerëzit, për kadasht të vetmohet. E dhe aty në vetmi, dhe më thonë, ka shku në shpillën Hira, e dhe thotë ka bo ibadet. Je të hannëth, thotë Aisha radiallahu anha, kurse Zuhri, imam Zuhri, rahme Allah, një prej transmituësve të haditit, thotë, vëhuet të abbut, dhe më thonë, kjo të hannëth, dhe thotë të abbut, pra për me bo ibadet qëka do thot kjo i badet, du më thonë, qëpar i badet i ka bërë nga meri sallallahu aleyhi wa sallem ka o mendime ndrysh me disa prej djetarve kanë thonë se ka meditu për krijesat e Allahut du thot nëse ku se ka pa shpillën Hira, si është në meke është në një kodër të lartë dhe në drejtim të mekes në drejtim të qabës edhe prej atje shihet qabja dhe mekja du thot në atë kohë që ka qenë se tash ka e kam bështil Mekja edhe nga anët tjera, mirë pon atë ko, Mekja ka qënë të shkuasht ajo, kuasht qabja momentalis, ose mes gjithët haram momentaliska ashtë, atëher e ketë Mekja aty ka qenë. E prej atje, prej shpillës Hira, shihet, edhe shihet një panorama e gjerë, du më thënë, për nga meri sallallahu, në nësërim kanet aty, kam ndu për kryesat e Allahut, kam ndu për Circumstancat bain ata më ke edhe nuk ka qenë, do të thënë e ka ditë se nuk mund nuk mundet më të qenë e saktë. Disa dietar kanë thonë se ai ibadet që përmendet, do të thënë se ju ka dhën ushqim aty në që kanë kalu aty. Do të thënë kush ka kalu aty pran, që ka pas nevojë, ju ka dhën ushqim, ju ka dhën do dhe të thënë ajo si sadaka sadakaja, pra ka qenë ka qenë i badeti ti. E, disa predjetarve kanë thonë se kuj i badet është përqilim ajo vetëmija, du më thënë vetëmija ka qenë i badet sepse populli ti kanë qenë shirkë edhe i kanë bëhë shirkë Allahut edhe largimi prej tyre edhe vecimi ose vetëmija du më thënë prej asaj dhe thonë ajo është i badet. Njësoj, e siç ka bë Ibrahimi alayhi salatu vesselam, siç përmend Allahu në Kur'an, fjalën e tij, inni dahibun ila rabbi sayahdin, do të thënë un do të shkoj te Zoti im, ai do të më udhzoje, pra as larguajt prej popullit të ti, tij, i ka as larguajt prej popullit dhe prej qirkut të tyre, edhe është veçuar që t'i vijë udhëzimi prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Siçë ka thonë Allahu, eni tebi millet e Ibrahim e Hanifën, pra ndi që ose pasoje fen e pastër të Ibrahimit, a.s.a. dhe sallallahu ala muhammadin vësallam. Kjo shpel, në tësilen ka ne të për nga meri sallallahu a.s.a. Ashtë prafërsisht e, tre milja prej qabës, ose prej mekes atëherë edhe siç tham është lart, do të thënë majë e kodrës dhe është në drejtim të Çabës, edhe aty, e, shiku për aty ka shqipuar pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj kan thon disa se pse e ka zgjedh pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem kët shpellë, disa kan thon se e ka pas kët pozit, do të thënë që tashkoje me kënave krijesa të ndryshme të Allahut. Disa kan thon se edhe gjyshi i tij Abdul Muttalibi gjithashtu kan ndet në atë shpellë. Edha transmetojnë diçka mirë, por kjo nuk është esakt. Sido, qoft, atshpel, alem, po, jo, e saktë. Siçoftë, skaku pse e ka zgjedh atë shpellë, Allahu alam, mirë, por do të stakhen ajo eh prej urcive të Allahut që e ka caktuar që pikrisht aty të vijë, do të thënë larg prej popullit vet. Edha atëher i ka ardhur peng Amerit sallallahu alejhi ve sellem papritmas, do të thënë ai nuk ka qen si i përgatitur, do të them, nuk e ka prit, nuk ka qen i vetëdijshëm se do t'i vijë në Filamditën ose në filam momentin, do të thonë do t'i vijë një melek prej Allahut subhanahu wa taala dhe do t'i sjellë shpallë që më Rabb, prandaj do të shpallja ka befasu, i ka ardë shpallja në befasid, do të thonë ka qen e pa pritur për ta Shpërndih e Rekord Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kur i ka mbush 40 vjet. Rafs. Edhe atë Rekord drita e Pejgamberit lokut, dhe ka ndërua Allahu subhanahu wa taala me shpalljen e tij dhe ka dërguar për të gjithë krijesat. Kur kur ka ndodh kjo? Kur i ka ndodh ardha e shpalljes? Nuk ka dyshim se filimi i shpalljes, dhe më thënë dita, kur ka filu i shpallja, ka qenë e hamë. Se përket është hadithi që e transmiton muslimin e sahihun e ti, kur është të vitë për nga meri sallallahu a.s. për agjerimin e ditës së hanë, ka thanë, dhe ke jomun ulit të fihi, va jomun buithu, e u unzile a leje fihi. Dhe të kjo është ditë, në të cilën, Unë kam lindë edhe dita në të cilën më ka ardhë shpadhja. <coughs> Do thotë, ajo ditë ka qenë e hanë. Mirë po, cili muaj ose cila datë, ma e sakta prej, e, prej mendimeve djetarve, është se ka qenë muajin rëbjur e uvel, edhe data të, tet, do të thonë tet Rabiulawal, kur i ka ardhur Xhibrili alaihissalatu wassalam për her të parë. Ehm, këtu ka normalisht kundërshtim me dietarverve. Tham, ky është mendimi më i saktë eve i shumicës së dietarve. Megjithse disa thonë se është në muajin Ramazan, Ramadan, do të thonë Ramadan, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala Suhur Ramadani, i cili Ramadan, është shkruar Kurani. Do thonë muaj i Ramadani, masi në të cilin ka zbrit Kurani. Mirpo më saktë prej tefsireve, siç si si, e ka siç e ka komentuar Abdullah ibn Abbas se radhiyallahu anhuma, e të tjerë, se është në Ramazan ka zbrit Kurani prej Lahul Mahfudit në qjellën e dunjas. Do thonë komplet. Krejt Kurani ka zbrit në qëllin e dunjas, në Ramazan, në natën e kadrit. Dëmë thënë, ajo është ndodhi madhështore që ka ndodhë në Ramazan, në natën e kadrit, kurse prej aty, atër e ka fillu të zbritët pjesë-pjesë të venga meri sallallahu aleyhi vësillem, vërësysht prej ndodhive dhe shkacheve. Dëmë thënë, se, se cili a jetë, ose se cili a surë, maradha, ka dhe një shkak që ka ndodhë, për të cilin ka ardhë. Mirë po kurani kompletë, prej lehul mahfudit në qilin e dunjas, ka zbrit në natën e kadrit në muajin ramadan. Kurse, ma e saktë është se atëherë kër i kam bush, për nga meri sallallafën e më sellem, dyzet vjetë, në tëjtë rëbi u thani, rëbi u leuel, në tëjtë rëbi u leuel, e, në ditën e hanë, du më thëmë, kër i kam dojtë ardhja e melekut. Së të qoftë, për për mundëm të shkurtoj, ajse radhjallahu anha vazdon për këj hadith, të regon se kur ka qenë në shpelën Hira, i ka ardh meleku, enjuli, dhe më thënë meleqia, edhe, dhe thëtë kur e shtafrut e shpela, aty e ka mbyll hyrje në shpelës, edhe i ka thënë ikra, dhe më thënë ledzohë, Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thanë ma ana biqari do të thonë unë nuk di me lexu nuk lexoj. Atëherë thot Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem më mori edhe më shtrëngoi ose më shtrydhhi derisa mundoi shumë do të thonë derisa madhe, ka ndje vështirësi të madhe Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem atëherë ka lësuj edhe ka thanë lexo. Ka thanë Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem unë nuk lexoj. Atëherë prap e ka marrë, e ka shtërngu, edhe e ka, dhe risa i ka, dhe më thënë e ka mundu shumë, dhe e ka lëshu, herën e dytë, edhe i ka thënë ledzohë për së treti, gjithashtu ka thënë bëngamiris e rallava në mësillem, une nuk di me ledzohë. Atëherë e ka marrë, dhe më thënë prap e ka shtërngu për herën e tretë, dhe e ka lëshu, pasta i ka thënë, ikra, bismi rabbi kelle dhi khalëk Memrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë, khalaqa al insane min alaq, e krijoi njeriun prej një pike, ë do fak të ngjitur. Iqra wa rabbukal akram, ledo se Zoti i thotë më fisniku, alladhi 'allama bil qalam, domthan ai i cili u ka mësuar njerëzve të thotë lapsin ose penën, 'allama al insana ma lam ya'lam, dhe njeriu t'i ka mësuar ato që ai nuk i ka ditë. Dhe këto fjalë, deri këtu Ja ka thonë Gjibrili Aleyhis Salatu Vesselam Edhe për nga Meri Sallallahu Aleyhis Salam I ka mbajtë në mend Atëher Ka zbrit prej Shpeles Me njëher edhe ka shku Dhe thot në shpi Edhe i ka e, I ka tregu Khadijës radiallahu anha Se qka i ka ndodh Edhe i ka thonë une frigojmë për, për, për vetën time. Dëmë thënë friksojmë se çka do të më ndodhe, a çka më ndodhi. Pra, si që thamë, për nga meri sallallahu aleyhi më sallem, nuk e ka ditë se do t'i vie kjo, edhe nuk e ka ditë këto ndodhi, këto shtërngime që e ka ba Gjibrili aleyhi sallatë vësallam, gjithashtu kanë thënë djetartë, qka është urtsia që Gjibrili aleyhi sallatë vësallam e ka shtërngu e dhe e ka sht Për nga meherin sallallahu aleihi wasallam e disa kam thënë se është përgatitje të për me tregu se do thotë kjo është gjë e vështirë do thotë ato që do të lexohet do të thonë që ta marrë më ma serioz më seriozisht edhe më ta kuptoje se është punë e vështirë nuk është vetëm fjalë që ka thënë por është diçka e rëndë disa kanë thënë se kanë kanë shprov për të treguar për tri prova që do t'i ndodhin pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem siç është ai bojkotimin me këtë që kanë bërë, dalja mekes, ekstume, ekstume thot, e, kanë në Mekë, ashtu me ashtu me Madinë. Do thotë kanë vënë mendime të ndryshme, mirë po cilat do të thotë për atyre, Allahu alam. Do thënë këto janë vetëm e, Mendim me detarve nuk ka ndonjë argument se çka është skaku që e ka shtrënguar Zibril alayhi sallatu wasalam ashtu pejgamberin sallallahu alaihi wasalam. Ather pas xejka sku, do thotë Hadijja radhiyallahu anha, edhe thot se ka qen duke u dridh, ose ka, këto damar të qafës janë duke duke i rre, do thot pi e, prej trënditjes edhe kur re zemra shumë shpejt, du më thënë duken edhe damarë të qafës se rejnë fort, edhe i ka thonë zem miluni, zem miluni, du më thënë më mbuloni, ose më mbështilni, pra me diçka me... Edhe i ka mlu Khadija radhjallahu anha, pastaj kër i ka kalu kjo, kër i ka në kalu efe të dhe trënditja, i ka të regu... E... Hadija se radhiyallahu anha se ndodhi kështu-kështu, edhe ka thonë se po friksohem për vetë. Atëherë Hadija radhiyallahu anha i ka thonë, "Pasa Allahun, jo, do të thonë se ti nuk ke pse të friksohesh se Allahu nuk të humb ti, sepse ti ëh, ndihmon të nevojshmëve, ju jep atyre që nuk kanë ëh ende ran musafirin e këto më radh, do të thonë ka përmend moralet e larta, e thuu vetëm të flet vetëm të vërtetën, do të thonë nuk gënjen asnjëherë. E këto më radh, ve me këto është argumentu Hadith-i Radhiyallahu anha. Ser Allahu nuk e humb një njerëz i tatill, do të thonë çka ka atë moral të lartë. Mirpoka dash, gjithashtu të vërtetohet se një njerëz ka detyri edhe e ka qute djali i gjatëgajt tësaj, Waraka ibn Nufel. Dëmë thane ka pas djallë minxë, aji ka qenë njeri i vjetër plak, i cili gjithashtu nuk i ka pëllqy feja e banorëve të Mekkes, dëmë thane shirku. Edhe ka udhtu që të gjenë, si, si që i përmendëm për e, Zed ibn Amr ibn Nufel, edhe Waraka ibn Nufel, E, më uara ka i bën në ufel ka, ka shku ka uhtu që të gjeje fejë matë drejt Dhe kam rrid në sham Ku kanë qenë krishter Edhe i ka pëlqy fejë atyre Edhe thuet se shtaku me disa priftrin Me thonë, se disa murgjër Të cilët kanë qenë në fenë e Isajt Alehi Salatu Veselam Dëmë thënë në fenë e pastër të Isajt Alehi Salatu Veselam Edhe aty e kam su hebraishtën Edhe ka shkruajti ai Xhibrin, e ka shkruajt Injilin në gjuhën hebraike. Ëh ky i ka thën kur ja ka tregu kët rast pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai e ka dit me njëher, dhe më një herë, domethënë se çka ka ndodhur. Edhe i ka thën se ky është ëh me kjo është me laikja ose se si më thon Meleku i afërt i Allahut subhanehue ve te ala i cili i ka ardë edhe Musait alayhi salatu vesselam edhe i ka tregu se ti ka fun sikur të kisha qenë i ri edhe sikur të kisha pas jetë që të të ndihmoj kur popullit do të nxjerin do të përjastojnë Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vëllim, e wa muhrigji e hum, dhe mu thëna do të më nxjerin ata mu, do të më përjaçtojnë për mekes, ka thonë, uera ka i bën në ufel, rravi Allahu anhu, po, se si cili njeri, qka e ka siel kit, qka të ka ardhë dy, është armitsu, edhe është shqetsu, është, është, është luftu, prej popullit vetë. Edhe ka thonë, si kur, kisha qenë gjallë kur do të vijja jo kohë dhe do të kisha ndihmu, mendim, dhe më thonë, pare zervë. Mirë po, mas disa ditve ka vdekë Waraka ibn Neufel radhi Allahu anhu, dhe atëherë është nëndërpre wahje, është nëndërpre shpalja. Ma e saktë është, dhe më thonë se <coughs> Waraka ibn Neufel ka qenë sahabi, dhe më thonë, ajo është prej sahabeve të pare, kanë përmen shumë djetarë, në librat e dëmë thënë djetarë që kanë përmenë historinë e sahabëve, kanë përmenë prej sahabëve të parë Waraka ibn Naufel, radhjallahu anhu Khadija radhjallahu anha gjithashtu është pra njeri u i parë në përgjithsi prej krejt njerëzimit që e ka dëgju wahjin, e ka dëgju shpallin prej për nga merit sallallahu alai më sellem edhe njeri u i parë që i ka besu në përgjithsi dhe njeri u e i parë që e ka dëgjuu dëshmin e ehlul kitabit, do të thonë se deri atëherë waraka ibnaw fil kacin ehlul kitab. Do thonë njeriu që e ka dit Injilin, edhe kur i ka ardhur të lani për pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem ai më një herë ka dëshmuar se është pejgamber, se siç thamë më herët shumë disa herë se e, ehlul kitab e kanë dit ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem prandaj për, për Oraqa radhiyallahu anhu nukachen diçka e papritur po uh, i ka besu më një herë. Ëm në fillim do thotë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kur ka mbulu Hadijja radhiyallahu anha pasi ka kërku, atëherë ka ardhur prap Xhibrili alayhi salatu vesselam dhe i ka thonë ja e ju hal muddathir qum fa andhir uh, për o imbuluar ngrihu edhe para lajmëro, se dëmë thënë të regoju njerëzve. Atëherë, për nga meri sallallahu në nësëlem, dëmë thënë i ka të regu Khadijës, radhjallahu anëha, por i ka të regu edhe familjes vetë, dë thotë fmive, vajza që ka i ka pasë, Zeynebja, Ruqajja, Ummu Kulthum, Fatime, radhjallahu anëhunë. Gjithashtu edhe i ka të regu Aliut, radhjallahu anëhu, se ka pasë prej e, Dëmë thënë e ka pasë në shpit vetë, që është kujdes për ta, edhe i ka të regu zejdimë në thabitit, radhjallahu anhu, i cili ka qenë gjithashtu në shpine pëngamerit sallallahu aleyhi mësallem. Edhe ata të gjithë i kanë besu, edhe të gjithë e kanë pranu islamin. Pastaj pëngamerit sallallahu aleyhi mësallem, i ka ka tregu sokut më afërt se ka pas deri atëherë dhe që ka qenë njëri me peshë shumë të madhe në mesin e kurreshëve, ai është Abu Bekër as-Siddiq radhiyallahu anhu. Edhe në realitet eh trajnimi i islamit për Abu Bekër radhiyallahu anhu ka qenë gjithashtu edhe hapja e madhe e islamit sepërti kanë e kanë pranuar islam, do të thonë Ebu Bekri radiallahu anhu i ka të regu të tjerëve, ose i ka thyrë të tjerët, ju ka bët dawe, i ka thyrë në islam, edhe pre atyre që ka kanë pranu islamin përmese Ebu Bekri radiallahu anhu, janë Othmani ben Affan, Zuberi ben Awam, Talhaj ben Uvejdi Allah, është Abdurrahmani ben Awaf, e kështu me radhë prej sahabeve të mëdoj, shumica prej tine janë prej dhjetë përgëzuarve me gjennetë ë uh, do thot uh, se çeshtu ka filluar Islami më shpërnda, sepse pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka filluar fillimisht me thirr uh, familjen e vet, siç e ka thënë Allahu la undhir ashirata kal ashirata kal aqrabin, do të thon thirrë ose pra thirrin Islami uh, familjen tande të afërt. ë uh, pas kësaj është ndërprer shpallja. Edhe kjo është më rëndësishme, është një çështje e përhapur te njerëzit. Shumës e përhapur sepse bëhet fjalë për një transmetim që është në Sahihun e Buhariut. Edhe në realitet lidhet me këtë hadith, Aishës radhiyallahu anha, mirë, por nuk është pjesë e hadithit. Nuk është fjala po e Aishës radhiyallahu anha, por është fjala e Zuhritit, i cili thotë fima balaghana, do të thonë sikur na ka arrit, sikur na ka arrit ose sikur na transmetu. Thot se penga me Resulullah sallallahu alei ve sellem, nat ko kur is ndërpres pallja, ka dast me bovet vrasje disa herë. Domthon ka hip në majë të kodrave, edhe kur ka dast hidhet, domthon se i ta vrasë veten, i ka dal Xhibrili alaihi salatu vesselam dhe i ka thënë: "O oh, Muhammed, ti je dërguari i Allahut i vërtet." Edhe është kthy. Pastaj pas disa ditëve krapë këtu më radh. Ky është hadith dhe më thënë, kjo është transmitim, që e ka përmend Bukhariu, mirë, për nuk e ka përmend për argumentim. E ka përmend pas këti hadithi taj shësë, radiallahu anhaj, cili është sahi, e, për tregu se kjo nuk është sahi. Dhe më thënë, nuk e ka, trans, ka transmitu në librin e ti për argumentim, për tregu se kjo nuk është isak, që edhe në vetë zinëgjirt, dhe më thënë, shihet, se Zuhriu thët, fima belgana, do të thonë siç na është transmetuar, kurse zuhriu është prej tabinve madhvegjël, do të thonë ka taku shumë pak sahabe, edhe nuk e transmeton nga donja prej sahabeve, po sigurisht ka donjë transmetues që ai nuk e ka përmend këtu. Prandaj ky është hadith e, i dobët shumë. Edhe vjen kundërshtim me me hadithin sahih edhe me hadithet tjera. Dhe thot, kjo nuk ka ndodh, edhe pse shumica e njerëzve e transmitojnë si cakt. Kjo është disa kërkojnë, në këtë hadith, kërkojnë rrug për të akuzup nga merin sallallahu hënës, në të më thanë orientalistat e armistë e islamit, edhe normalisht se e kanë mashtrimin më të madhë në atë aspekt se kjo gjendet në Sahihul Bukhari, po si që thamë, e Buhariu rahimehullah dihet se ka përmend hadithat me saned do të thotë sipas kushteve të tij kurse kët nuk e ka nuk është me saned ky është hadith mursel ose e, mundet të mollogarit muadal do të thonë që ka as për hadithave më dobët që ka shumë zbrastirë ose shumë skputje në zinxhirin e transmetuesve do të tha ka përmend Buhariu për tregu se nuk është i saktë Përveç asaj, këtë transmitim, dëmë thënë, edhe kësë të netë që ka përmendit para Zuhriut, është vetëm, e, dëmë thënë, veqohet në këtë rast njëri për transmitu e zve që qëhet maëmër, kërset e tjertë, si që janë Junus, Uqai, Leksum e Radh, kanë transmitu hadithin prej Zuhriut, vetëm hadithin a ështës radiallahu anha do thëtë këta, kjo është ma shumë sëqarimet ma detaj, m, ose sëqarimi i mëtejshëm i detajve, është për shkencën e hadithit, mirë po, që ta dini se kjo nuk është ndodhi e sakt. Gjithashtu, shkurtimisht për bie dhe asaj e, për e, periudhën e davës, se ajo që është e njohur, për ashtu, të shumica muslimanve, se tre vjetë ka vazhdu thirja e pengamerit sallallahu anem sallim fëshejtas. Pas taj pas tre vjetëve ka dal në safa e kështu më radhë, shumica e din këtë, mirë po kjo nuk është të sakt, nuk ka dhe një argument se tre vjetët e para pengamerit sallallahu anem sallim ka thirë fëshejtas. Thotë kër i ka ardhë shpalja me urgrinë Allahut Ikra, bismi Rabbik, du më thënë ledzohë, pra ka qenë i urdhrum vetëm të lezoje. Kurse, kur i ka ardhë ja e ju hëllmud dëthir, kumë fe endhir, dhe më thënë, atëheri ka ardhë urdhri që të thrashe. Edhe nuk ka dikund argument se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem tre vjetë e para ka qenë i fseht, edhe ka, e ka banë të dawen, ose thirjen fsehtas, në realitet e ka banë dhe më thënë prej filimit haptas, i kathir familje në vetë, si që thamë, ka dalë gjithashtu në publik, ndëmë thënë, i kathonë, edhe i kathir në përgjithsi, edhe i kathir me emra, veçanrisht, ka thonë, o oh, filan, o oh, familja e Hashimit, eh, besoni, nëse, besoni Allahut, se unë nuk mund t'ju ndihmoj për para Allahut, asë gjë, ka thonë, o oh, Abbas, minxaj për nga meri, qëllë Allahu a.s. a.s. Thuaj la ilahe illallah Se unë nuk do të, të mundëm të të ndihmoj Për para Allahu tazgja O i Fatim e Bia e Muhammedit Sallallahu aleyhi wa sallam Thuaj la ilahe illallah Se unë nuk do të ndihmoj Ose nuk mund të të ndihmoj për para Allahu tazgja E kështu me radhë Kërse edhe ajo njëra prej mdo dhive është që këri kam ledh në Kodrën Safa I ka thirë familjet e ndryshmet Kurejshve Edhe ju ka thamë E, nëse une ju them se prapa kësaj kodre është një ushtri që pret ju sulmoja dhe të në besoni ato kanë thanë në të besojmë se ti as njëherë nuk në ke gënyjë edhe ka thanë atëherë une jam i dërguar pre Allahut që ti ju paralajmroj për dënimin që vjen ose për ditën e gjykimit edhe atëherë ka thanë e bu le hebi, mesin e tyre ka qenë edhe e bu le hebi, gjithasun janë i prej e Mincalareve Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thënë, a përket në mblodhe, ka thënë tab blake, do të thonë qofsi mallkuar ose e pra mallkim për ty që na i humbe ditën, atëherë ka e, ka zbrit Allah subhanahu wa të taala tabti yada e bilahabim wa tab, do thotë se i mallkuar është e bilahebi. Edhe këto, du mu thonë, prej të gjitha këtyre, nuk ka dhe një argument se deri atëhere, për nga meri sallallahu e në sëllim e ka bërë thyrjen fëshejtës. Pra, a jetët, na jetët, tregojët qartë se e, Allahu e ka urdhru që të thrase, du mu thonë, edhe të paralej mëroje, pra ndaj nuk ka dhe një argument se për nga meri sallallahu e në sëllim këto urdhrat Allahut i, i ka cunë vend duke e bëm shëft thyrjen, për po, e saktës se i ka ba haptës. Kurëse një transmitim që e përmendin nga filani, që kur ka shkute për nga meri sallallahu në sëllem, e ka pa të fshehur. Dëmë thënë, me këtë argumentojnë se deri atëhere ka qenë thirja fsheqtës. Mirë po kjo nuk është e saktë, sëpse në transmitim thëtë ka qenë një fshehur për shkak të armicisë së popullit të ti. Dëmë thënë se ajë ju ka folë, Ata e kanë ermiqësu, atër e kuptohet se në disa raste është fshejë për nga meri sallallahu në në selim, kur ata e kanë dëmtu edhe kur e kanë surmu, si që është fshejë edhe gjatë ikjes për e, në Medine, dhe më thanë ka qenë i fshejë ur në shpel, e kështu me radhë dhe thëtë pra thirja ka filu prej kur i ka ardhë shpalja, për nga meri sallallahu në selim i ka ardhë është va profet ose nebi, kur i ka kur i ka iqra, do të thon lexo. Kurse është bë Rasul, ose i dërguar, kur i ka ardh qum fa'ndhir, do të thon çdo huajve thirrri njerëzit. E pastaj armitësia ka filluar misioni i kurresve, edhe metodat e ndryshme për ta penguën fein e Allahut dhe për ta penguën pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, të cilat do ti permendim në mësimet e vim me lejen e Allahut subhanahu wa taala wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihii wa rasulihii nabina muhammed wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin